El partit dels socialistes de Tiana ha demanat responsabilitat als grups de l'oposició a l'hora de fer declaracions sobre les qüestions econòmiques de l'Ajuntament. El seu portaveu, Héctor González, ha afirmat que en el darrer ple municipal es va posar de manifest una actitud temerària i poc realista per part de gent per al progrés de Tiana a l'hora d'afirmar que és viable el projecte de connexió viària de l'Avingudesa Calvenis amb el Passeig de la Vilesa. González ha argumentat que si s'haguessin venut els terrenys dels vessants 2 ara estaríem en un altre escenari econòmic en el que es podria plantejar la possibilitat de possibilitat de la connexió viària. Però davant la impossibilitat de fer-ho, el govern municipal no es pot plantejar un projecte de gairebé 300.000 euros, ja que la seva execució aniria en detriment dels serveis que estan obligats a donar a la ciutadania. Des del grup municipal socialista pensem que resulta imbanc semblant que es pugui afirmar eh, per part de, de gent pel poder de Tiana que l'Ajuntament té diners i que un assumpte com era la partuda del passeig de la Vilésa al Missa Calvèniz és un tema factible en aquest moment. Ho trobem, trobem delirant. Pel que sembla, la gent no té clares les prioritats que la té un Ajuntament en, en temps de crisi. El portaveu del PSC també ha tingut paraules per l'altre grup majoritari de l'oposició, Convergència i Unió. Aquí ha demanat que deixi de fer d'amagoji al voltant del tema de l'impost sobre béns immobles. L'Ajuntament de Tiana ha congelat els ingressos procedents de l'impost de béns immobles. sinó no els ha reduït, per tant, si l'Estat ha pujat... El valor catastral, escoltim, això no depèn de les ajuntaments, com sap perfectament el senyor Nolis. Per tant, parem de fer de amb el tema de l'IBI, no s'ha augmentat l'ingrés per part d'aquests impostos i diem les coses pel seu nom. Des del PSC de Tiana també s'ha volgut recordar que l'actual situació econòmica de l'Ajuntament és una herència de la passada legislatura i, per tant, tant gent per previs de Tiana com Convergència i Unió són corresponsables. Ràdio Tiana: Serveis informatius.